Hát sziasztok, szia Gabi, Ádám, meg hallgatók is. Sziasztok, sziasztok hallgatók. És ez a második, második adás, amiben vagyunk. Rögtön, rögtön így meg is próbálnám indokolni, hogy miért lesz ez más, mint az előző. Ha Ádámnak a blogján megnézitek a kommenteket, akkor van egy Lister nevű kommenter, aki azt mondja, hogy jó az ötlet, csak én konkrétan túl sokat beszélek. Úgyhogy most erre a második adásra úgy készültem, hogy minél kevesebbet beszéljek. Fog ez menni szerintetek? Hát ezt neked kell megoldanod. <gül> <gül> <gül> És amelyikor a határszínetet tartottunk, szerintem nem? I igen, igen. Na, egy, ebbe az irányba haladunk, akkor még így a olvasói, illetve hallgatói visszajelzésből annyit mondanék, hogy Csala Robert kollégám a, az ingyenes könyvekkel kapcsolatban van ez a Bayen Library dolog, ezt ti ismeritek? Igen, igen, igen, a Bayen az, valamikor időszámításunk előtt kezdett el ingyen el könyveket adni. Én is így megnéztem, amit átküldött hát. linket, és valóban még most is, 2011-ben is adnak ilyen, ezeket a, ezt úgy érzem, hogy ezeket a bejetető könyveket nem, tehát erről beszéltünk a múltkor, hogy így megszeres egy, alkotót, és akkor majd meg is veszed a későbbi könyveit. Meg még azt tett rám mély benyomást a Bayern library Libraryból, hogy valami elképesztően csúnya weboldal maga, de a könyvek között biztos van jó. Igen, a Jim Bayen egyszer megcsinálta azt az oldalt és azóta nem igazán nyúlnak hozzá. Egy ilyen mementóként áll. Tehát, mi a, miből élnek? Hát ez, ez csak egy ilyen ízelítő, nem a kiadónak a könyveiből. Alapvetően könyvkiadásban élnek. Azt hiszem ők a Aha. ötödik és hatodik legnagyobb amerikai ilyen sci-fi kiadó főleg katonai sci adnak ki és egy, az, hogy egy sorozat első vagy második, első második kötetét odaadják az embereknek ingyen és a másik négy-öt-hat kötetet megveszik meg esetleg az első kettőt mert szeretnék papíron vagy szeretnék bookban megtámogatni a szerzőt, akkor az nekik még megér, Nagyon úgy tűnik. Hát ez egy olyan üzleti modell, amit én még el is tudok képzelni, hogy működik. Gabi, talán pont ez a Skáci nevű író, akit, akit olvasom, olvasol, mintha annak is lett volna ott könyve is. Híres, Aha, híres, Ön... Aha mert az első regény az Old szóra ez ugye hirtet sikeres is lett, meg hirtelen az évtized Science Fictionének ének nevezték. Hát én ennek a szorozottnak a harmadik részét olvasom. Egyébként megszerettem, tehát most már kifejezetten nyitott lennék rá, akkor köszönöm a tippet, meg fogom keresni. Hát ott van a beeltetőkönyv, ha is Közben észrevettem, hogy az én kívánságlistámon is rajta van egy könyve ennek a Szkácinak, méghozzá egy hangos könyv. Mindjárt meg is nézem a címét, de az, az fogott meg benne arról szól, hogy ilyen éljenek, jönnek a földre, és akkor ilyen hollywoodi marketing embereket próbálnak felfogadni, hogy a, a, ugye a, a piacra bevezetésüket támogassa a szakértelmével, tehát, hogy így, így flottul menjen ez a ez az alien megszállás dolog, és a azért választottam a hangos könyvet, vicces, hogy ez a Will Wheaton nevű, ugye Star Trek Next és mm -hmm. később egyéb geek témákból jó ismert színész, olvassa föl, és viccesen hangzik. Aha! Jól van, igen. Így... aki még ismerte, a... a Big Bang-ből is. Aha, így van, így van. Na, szerintem akkor vágjunk is bele, így összegyújtottunk pár hírt ami könyvtémával kapcsolatos. Ádám, te találtál valami jó epülös? Most próbáljuk azt, hogy te mondod az epülös hírt, és nem én, és akkor így hitelesebb. Jó, az volt az epülös hír, hogy elkezdték Black County hét elején az Apple megvenni a Barnes Noble amerikai terjesztő terjesztőhálózatot, minden héten felbukkan valami újabb plecko az mit vehetne meg? Most legutóbb szám szóval az amerikai állam volt egyébként, minél momentan több készpénzzel rendelkezik a cég. Igen, tehát itt zsebből ki tudnák fizetni. <gül> az a probléma, ez a pedig egyébként nem igazán szokott nagy cégeket vásárolni. Kicsit esetleg, kisfejlesztéseket átvesz, meg legutóbb, ha jól emlékszem, akkor a Nextet vette meg, de hát az kellett volna náluk a Steve Jobs. Meg a kisebbek közül emlékszem volt egy ilyen, hát pont nem fog ez eszembe jutni, mert ugye jól készültem de volt egy ilyen streaming zenes szolgáltatás, amerikai ilyen zenes szolgáltatás, valami Lala, vagy Lala.com, vagy valami hasonló, és azt vásároltam meg, és ott is kiderült, hogy nem a termék miatt, hanem csak mint technológia, kompetencia. Igen, akkor utána egy pár hétig mindenki nagyon várta, hogy most majd kijön a, a saját Cloud Music megoldása a cégnek, aztán nem jött. Egyébként a Banssen noble nek van ez a Nook nevű könyv olvasója, neked volt olyan. Olyan, olyan a kezedben már? Az első generációsat azt próbáltam, ami, aminek az alján volt egy kis LCD-kielző, ott lehetett lapozgatni a színes borítók között, a tetején pedig volt egy tök hagyományos, eink, hatszolos pont, ugyanaz, mint minden másik eszközben, ami meg olvasni lehetett, és ezt azzal is reklámozták, hogy Android fut rajta. Na most ez úgy nézett, hogy kiléptem a ház ajtaján, mentem átvenni a közeli bookline-ba egy könyvet, és bekapcsoltam ezt az eszközt, hogy aztán 500 métert olvasva fogom megtenni, nagyon jó közlekedem, úgyhogy van a, a nem figyelek. És mire odajártam a kamívesboltba, addigra fel is bútolt az eszköz a kezemben. Az nem, nem volt az igazi... felirat, meg mit tudom én, így végigfutott, nem? Azt hála jó nem, tehát raktak az elére egy <gül> de lassú volt, mint az állat. Aha. Amúgy adtam kölcsön embernek, és volt, akinek tetszett. És Úgy gondoltam, hogy ez az esztétikusabb, meg ez a szebb, nagyon szép egyébként ipari dizájnje neki. És és e aztán... Ezen nincs ilyen csúnyabb billentyűzet, nem, mint a Kindleon? Nincsen sajnos pedig az mennyire hasznos. Sajnos, úr, szerintem akkor egy az olvasók témára majd még később térünk is vissza. Jó, csináltunk belőle egy hitvitát, és kiad kiadtak egy másikat egyébként, az meg egy androidos tablet, az állítólag jól is működik, megcsinálták hozzá a a konverziós szoftvereket, amit teljesen tabletként működik, majd egyszer csak az Nok olvasód, és arra adnak ki ilyen kísérleti könyveket arról, hogy egyszer beszélhetünk, ha valamilyen sikerül megnyitni végre egyet. Van benne videó, meg hang, meg minden csoda. Aha. Kitalálta ezt a következő hírt, ilyen Leslie L. Lawrence könyv témában? Az is én voltam. Rejt ahogy... ki. Jó, a megnek van egy ereses figyel, amire egyébként kedves olvasók mind iratkozzatok fel, mert rendkívül jó dolgok szoktak rajta jönni. Van egy nő, aki például az önéletrajzának 478. kötetét raktak <gül> <el itt> ma, aztán <gül> időnként lehet a Holt, volt, Nem tudom, nem olvastam sose bele gondoltam már egyszer, hogy el kéne kezdeni. Még bányavidékek, szlenge, meg mindes, minden ilyesmi. És időnként tűnek fel benne Lőrincszer Most egyébként megnyitottam, hat darabnál járunk. Van egy én olyan... A... Még csak annyi, hogy aki olyan tudatlan, mint én, ez, a meg, ez nem az a meg, amire én gondoltam először, hanem ez a magyar elektronikus könyvtár, Elektronikus valami? könyvtár. Azaz. És ahogy nézem itt a listát, van egyébként öt darab olyan könyv, ami regény, ami Lőrincszer László nyomoz kezében van a revolver, Kiderül, hogy az emberek okozzák a gonoszságokat, nem pedig a szellemek pont úgy, mint a scooby És van egy nagyon jól kinéző, ez a legfrissebb, egy démonok és varázslók Tibetben című kötehet, amely meg úgy láttam, hogy néprajz. Egyébként ti hogy álltok így Lőrinc L. Lászlóhoz? Hát én elolvastam mert elég, elég könyvét ahhoz, hogy ismerjem. Aha. Elég, mondjuk úgy kettőt. Nekem Megérből van, meg, van meg... pont egy ilyen hangos, hangos könyv CD az asztalomon, a fiam választotta, Leslie L. Lawrence, a vérfarkas éjszakája, kasai Károly előadásában, és akkor megyünk autóval nyaralni, akkor ezt tervezzük hallgatni. Azt olvastam. pont olvastam, de igen, <laughs> Nehéz lenne meg megragadni az egyediségét, tehát hogy nem tudok visszemlékezni, hogy az pontosan melyik vagy a cíne ismerős. Tényleg csak ennyivel a gond, rendkívül szórakoztatók tudnak lenni, csak megkülönböztethetetlenek szinte. Aha. Főleg, hogyha már egyre közelebb vannak a földrajzi helyek egymáshoz, így utazta, hogy ugye fejben az egész világot így könyvekben. Szóval a Lőrincsen László az, aki, aki néprajzot ír. De egyébként nem az egyetlen ilyen író, aki, aki külön nevet alkalmaz akkor, amikor komolyabb műveket ír. Ilyen a Banks is, aki azóta ezt már úgy tudom megbánta. Aha. Igen, Mert ő csak egy M. Ugye az ember. Igen, igen, az ember tud helyezte be a nevébe, de, de szerintem már szerette volna összeolvasztani a két uh, életművet. Uh, én úgy tudom, de hát mindegy, azért tudjuk róla, hogy ugyanaz az ember. Na hát én majd akkor két hét múlva be beszámolok róla, hogy hogy működött a kocsiban a vérfarkas éjszakája. Szerintem működni fogunk kiskoromban, ez nagyon szerettem. Tehát izgalmas, egy-két dolgot fel lehetett szedni, hogy Tibetben mit tudom, hogy hogyan temetkeznek, vagy hogy néznek ki a kalosznak, hogy ilyesmi, és közben a gyilkolásznak, meg vannak benne jócsők, meg emberek lőnek és viszkit Aha. Tökéletes szórakoztató irodalmként működik. Jó van. Gabi, neked van itt a következő hír, ez a szatyor város dolog. Elmondott. Ja, igen, ezt nagyon aranyosnak találtam, hogy a, a galaktika kiadó próbálkozik azzal, hogy a könyveit minél több példájuttas a többek között az élő ügynöközködésen. E, kimennek a szatyorbárba, jól tudom csütörtökönként, és akkor ott helyben meg lehet egy speciális kedvezményet, Nekem semmi bizniszem nincs benne, nem azért reklamozom, csak rendkívül érdekesnek találom, hogy, hogy, hogy amolyan gyúfaárus vagy ilyen szotyárus módon könyvekkel is körbejárnak. Nem tudom, mennyire működik ez a biznisti könyvet, hogyha valaki oda jön, hogy csak itt csak mostak magának kabát alól? Figyelj, így, így azért könnyebben vennék egy könyvet, mondjuk, ha ott iszogatok valakivel, mint ezek a rózsárusoktól a rózsát, nem? Tehát ez úgy sokkal bulibb lenne. A könyvet sokkal hamarabb, ajándéknak is jobb egyébként. Igen, Igen de vajon ö, ezt a könyvet nem vennétek meg amúgy is? Nem. Tehát mi az, amivel így... Ö, aha. Én nem szoktam már bemenni így könyves de hú, ez most lehet, hogy ilyen abszolút nem fogják tovább hallgatni bennünket, ki is kapcsolják a podcastot, de én szinte csak elektronikus formában szoktam vásárolni. És akkor lehet, hogyha így az arcomba tolnak egy könyvet, ami esetleg érdekes, és éppen ilyen befogadó hangulatban vagyok a, az italok hatása alatt a bárban, akkor megvásárolnom. Megmondom, virág helyett az, az asztal túlodán valakinek vagy valami. Tehát ez egy működő dolog szerintem. Aztán kérdezzük meg őket, nem? Egyszer meghívjuk őket a podcastba, és megkérdezzük, hogy lett-e ennek eredménye. Jó ötlet, szerintem... jó ötlet. Biztos vevők lennének rá, próbáljuk majd meg. Oké. Okay. Aha. Egyébként ezt nem írtam fel, de mindenki e, így eszembe jutott, hogy milyen módon próbálják a könyvesboltok becsalogatni még a vevőket. Én szívesen járok könyvesboltba, csak egy, egy fájdalmam van, hogy ilyenkor e, nincs egy ilyen végtányített hitelkártya nálam. E, sokkal rosszabb lenne, ha lenne, nem? Hát, nem? nem, nem lenne rosszabb, én azt gondolom. Tehát megvenném a könyveket, és akkor más, más kesevre engednék be előre. az életet. Igen, igen, igen. Szóval most az, a, egy, egy volt, előtt mentem el, ahol, ahol a táblán QR-kód volt látható és, és a, ugye még elég friss a telefonom, és rajta a QR-kód, a és ezért leolvastam a kódot, amely arról szólt, hogy az, azzal a kóddal, hogyha bemegyek a pénztárnál, akkor egy bizonyos könyvre kapok 30% 000. kedvezményt. Nyilván megvetted. Meg volt, meg volt már ez a könyv, ez az az Orwell-től 84, de, de ha nem lett volna meg, akkor lehet, hogy ez az egész ilyen kalandos vásárlás, ez jobban bejött volna, tehát becsalogattak volna engem. Töpén elhelyeznék. Szóval de, de, de. Ez, ez tök jó, csak azt nem tudom, hogy emberek valóban használják -e ezt, hogy ez ilyen problémáját kereső megoldásként van kirakva, mert a marketing hisz benne. Aha. Hát ez biztos, hogy a marketing benne, én a munkám során is találkoztam ilyen hitekkel, de egyébként a, az iPhone-on is külön alkalmazást kell telepíteni, hogyha ezzel akarunk valamit kezdeni. Szóval az Android egyedül talán az, ahol így alapból, alapból ezt olvassa. De lehet, hogy így nagyon nagy a közös metszete annak, hogy Android felhasználók, meg könyvvásárlók és akkor nagyon eltalálták. És 1984-re vevők. Aha. Mondjuk nem biztos, hogy én ilyennel próbálkoznék, amit már alapból ugye mindenki olvasott, hanem esetleg egy új írót bevezetni, Aha. vagy így rámutatni rá olyanra, amit nem nézne meg alapból az ember, de így a -ként rá rákapna az ember. Vagy olyan íróknak az előző kötetét, ami mondjuk, aminek most jön ki a folytatása. Uh -huh. Ott úgy meg lehet ezt a 30%-os engedményt. Uh -huh. Na Remélem, egy... hallgatnak minket. És biztos, így van. Ez szerintem a piacvezető heti könyvekkel foglalkozó magyar nyelvű podcast jelenleg. Még egy apró hír, ami érdekes dolog a New York Times-ba olvastam ebben a témában, hogy számomra egy picit így már idejét múltnak tűnik ez a koncepció, hogy vannak ugye a kemény kötésű könyv, és akkor mondjuk egy évvel később adják ki a papír. Vékony papírborításban vagy a paperbe kiadást a könyvnek, és akkor most tartanak ott a kiadók, hogy így csökkentik azt az időt, ami két állapot között van. És szerintem nagyon ironikus, hogy ugye e-bookban azonnal megjelenik mindenféle kemény vagy puha borító nélkül a könyves, ráadásul, ugye versenyképes áron, és teljesen így furának tűnik nekem, hogy egyáltalán ilyen koncepció még létezik, és most gondolkodnak róla, hogy talán csökkenteni kéne ezt az időt. Ja, a cikk szerint eddig gyakran egy év volt a kemény borítós kiadás, meg a paperback között, és most akkor így már hat hónapba gondolkodnak. Ti szoktatok ilyenre foglalkozni? Ö, mindjárt mondom az embernek a nevét, nem jut az eszembe. És mivel költözök jövő héten, ezért nem van pakolva a teljes könyves hogy nem látom a gerincét annak, amit keresek. És ez az, megvan. Charles Strossnak volt egy hosszú cikk arról, hogy hogyan működik a, a könyvpiac. Mi hogyan kerül be a könyv könyves iparba egy kézirat hányan nézik azt, hát hogyan kapja vissza a ceruzával áthúzogatva aláhúzogatva, és hogyan lesz az egésznek a Végénykönyv a dologból. És ott volt egy olyan számítás, hogy a paperbackből lényegesen több pénze volt a, a kiadóknak. És nem, nem a paperbekől szügyeséget beszélek. Szóval a hard, hardback a kevesebbet adtak el, sokkal több pénzedbe. És utána pedig, aki nem akarta kifizetni azt a 25 dollárt, ami egy átlag hardcover ár, azok megvették paperbackbe, amiből nagyságrendeket többent el, viszont ö, kevesebb pénz lett belőle a kiadónak. Aha. És ahogy néztem, kísérleteznek is ezzel egyébként ebooknál árazással, hogy, hogy amikor megjelenik, akkor még jóval magasabb áron lehet megkapni az e e-bookot én 15-16-18 dollárok, és De utána akkor, megy le a 10 környékére. Akkor rögtön megjelennek így az Amazon kommentelők, akik így, hogy, hogy a standard 999-nél több ez a könyv, és akkor ilyen ellenkampány van, meg mit tudom én. Tehát így nagyon érzékenyek rá a vásárlók. Egyébként van hasonló modell, ugye most a, a, az útját kereső zeneiparban is, ahol egyre több előadó azzal próbálkozik, hogy persze olcsón megveheted iTunes-ban az MP3-ot, vagy teszem azt letöltöd illegálisan, vagy hallgatod még Spotify-on, de hogyha rajongó vagy, és szeretnél ugye egy exkluzívabb dologhoz hozzájutni, akár, akár ilyen LP, ugye régi lemezformátumban is gyönyörű borítóval megvásárolhatod a gyűjtői kiadást, de persze az egyszerre jelenik meg a zenével. Szerintem ez teljesen működnek könyvbe is, nem? Igen, és, és erre koridoktoroknak volt egy próbálkozása, jelent meg egy a help, azt hiszem ez volt a címe kötetnek, amihez gyártatott külön, nagyon szép borítót, voltak különböző kiadások, és nagyon gyorsan el is kapkodták azt a limitált példány számú gyűjtői aláírt, ritka, számozott verziót, ami van, a szöveget pedig azt hiszem lehet tölteni pontosan a honlapjáról. Erről, erről igazából az újságok jutnak eszembe, divatlapok csinálják azt, hogy egy-egy számukat 6-8 különböző címlapokba jelenítik meg, és, az, és a divatrajongók azok gyűjtik, beszerzik az összeset. Tehát igazából erre sok mindent lehet alapozni, hogy, a, hogy az, aki a rajongó, az mit akar beszerezni, és mit akar a polcán tudni, vagy a számítógépes bírtakában. Szerintem ez papír, vagy elektronikus formában teljesen mindegy, a lényeg a, a tudat. Hát igen, meg tényleg a, az, az LP esetén is, meg a szép és vastag és látványos könyvborító is az, hogy, hogy kirakod a polcra, és akkor az, az a megmutatott, hogy, hogy mi a te érdeklődési köröd, és lehet beszélgetni róla. Azért is fontos, mint táj, de nem biztos, hogy tényleg akkor ilyen kés lehetetni kell, meg várakoztatni. Én, én pont olyan vagyok így könyvvásárlásban, hogy nagyon betolk lelkesedni attól, hogy valami most így a köztudatban benne van. Ugye pont a, az előző Episódot beszélgettünk erről a Hunger Games könyvről is, ami most egy ilyen trendi dolog. És engem most érdekel, hogy mi, miről szól ez, és miért, miért van most ennyire benne a köztudatban, és rossz lenne még egy évet várni, hogy megvásároljam. És amikor mi csak egy évet késnek vele, vagy egy év múlva jelenik meg olyanban, amit te, Benc, te meg szeretnéd venni, az még jó hát Vannak olyan könyvek, aminek a magyar kiadására egy nagyobb, várok. tíz éve várok. <hállt>, <gül> Egyébként ez a paperback kiadás, ez nem kapcsolódhat néha, akkor a film megjelenésekhez, tehát hogy akkor újra nyomják, viszont már, már uh, egyszerűbb vezióban, amikor ja. most most ugye eléggé el, elárasztott a trónok harca könyv a, a magyar piacot Aha. még egyelőre papír alapon és, és nem tudom, hogy ez mennyivel egyszerűbb mint az annak idején kijött. Kijött az egyetlen kemény fedélyen? Nem mint a nagyon érdekes lenne, de, de, de még ezt tudom elképzelni, hogy valójában valamit kísért. Tehát nem maga annyira fontos, vagy, vagy valami mellett tud akkor a hatást. Képregényeknél szokott lenni, hogy megjelenik mondjuk ilyen heti sorozatban egy adott történet, és akkor a végén összegyűjtik egy ilyen trade paperback formátumban. Szóval lehet ezekkel játszani, csak nekem, nekem tényleg az nem tetszik, hogy visszatartanak valami vásárlásától. Mivel még mondjuk nem vagyok Hunger Games rajongó, amíg nem olvastam, nem fogom mondjuk teljes áron ilyen gyönyörű kiadásban megvásárolni, ha bele akarnék kóstolni, ugye egy, egy új író vagy sorozatba. Tehát ezt tartják vissza. Mindegy látszik, hogy valamennyire a, a könyvkiadók is felébredtek és minimalizálják most már ezt a különbséget. A hat hónap az még majdnem a belefér kategória. Na, már így ennyit beszéltünk a formátumokról, meg porítókról, meg nem el, -e, hogy mit olvastok mostanság. Gabi, kezdjed, mert a múltkor így kicsúsztál a végén az adásból. Igen, úgy... még annyit hozzá a védelmembe, hogy nem beléd folytottam a szót, hanem technikai problémák miatt, mert később nem tudtunk így visszakapcsolni téged. De most abszolút téd maximálisan a szó igen. Igen, akkor eltonzáltam a hallgató, mert az is nagyon jó volt, mondanám a többi hallgatónak. Uh, Hát igen, a, a most amit olvasok, megint ugye több száron futnak a dolgok, az egyik az, amit a, sajnos a villamoson olvasok, ez még mindig Szkálci, és, és erről majd érdekel a véleményetek, hogy ti, amikor itt töredezetten olvastok könyvet, az mennyire e, tud összeállni. Én most úgy érzem, hogy neki akarok ennek elni még egyszer. Mi egy hosszabb úton hirtelen rádöbbenek a könyv finomságaira, és jobban élvezem. E, Viszont papírom egy nagyon érdekes szerző, nagyon érdekes sorozatának egyik könyvét olvasom. Ez úgy hívják az urat, hogy Wolfhász, ő osztrák és elég fiatal író. próbálkozott a mindenfélével, de aztán megalkotott egy detektívet, Abrennert, amely amely hát, úgy tudom megfogalmazni, hogy, hogy egy különös és nagyon finom kever keveréke Philip Málónak, ugye... Rabálnak, akkor Haseknek, tehát kelet-közép-európai attól függetlenül, hogy ugye osztrák ez a szerző, és végtelenül jó a nyelvezete, és egy nagyon remek fordító, a Bán Zoltán András fordította le, aki eh, irodalmár, meg kritikus, meg ő maga is írt eh, reg novellát, vagyis kisregényt, ez zseniális. Én gondolkodtam azon, hogy felolvasok belőle, de ezt nem hiszem, hogy a kiadó nagyon támogatná. Minden esetre, hát Brenner egyrészt kemények, másrészről a nőket is fűzi, harmadrészt a történetek pedig a hihetetlen jó abszurditással ábrázolják a, az osztrák kiskolgárt, az osztrák multikultit, és zseniális a nyelvi rétege. Nagyon ajánlom mindenkinek, a skolának, ezek a, a skolák kül sorozatban de de. Annak idején volt szerencsém beszélgetni a szkoláros vezetővel, és akkor megtárgyaltuk, hogy ez egyéltalán nem a klasszikus krimi, de hát el akarja adni. És... hát milyen jó neve van már, Wolf ez a neve, hát ez szenzációs. Oda megy érted bemutatkozik egy csajnak, hogy Wolf vagyok, és kész. Abszolút. Igen. És ennek a, reg a regénynek most ez a cím, hogy mint az állatok. <gül> Egyébként, az a... nem is ez a legjobb, a leg... A legkedvesebb könyvem tőle az a Csontadaráló, ami egy ilyen klasszikus amerikai horror idézve, de valójában egy, egy kis híres osztrák csirkebüféről szól, ahol semmi más nem készítenek, csak a legendás sülcsirkét, amely iszonyú leírásra ábrázolják, hogy fogyasztanak ott több ton a egy nap, és hát a maradékot azt mondod, hogy el kell, fel kell dolgozni, és ennek a csontdarálója kerül majd bele a regénybe, és elég fontos szerepet játszik. Én, már én nagyon ajánlom is, és gyönyörűek a könyvek, így magukban talán nem, de egymás mellett én már őket mert néző. Én szeretném, hogyha minden ö, ö, krimi így néz neki. <há> Akkor jelezd, ha befejezd, de egyszerűen meg sem most az Ádámmal. Ja. Én, én át tudom, hogy <há> Akkor Ádám, átveszem. Jó, én kettő darab ilyen mi lesz utána a témajú könyvet hoztam. Az egyik az Myra Grantnek a feed című műve, aminek van esélye, hogy megnyeri idén a hugót, bár hát csak annyira science fiction, hogy a közelévben játszódik, a másik pedig Antal Józsefnek az IDEAL, vagy ideál, vagy valami hasonló című műve. Igen, mint a iPhone. A, a Myra Grant az azzal foglalkozik, hogy a zombi apokalipszis után 20-25 évvel, hogyan néz ki a világ? Amikor már egy nagyobbban megszoktuk azt, hogy zombik vannak, meg vannak helyek, ahol nem szabad menni, mert a, az amerikai nemzeti parkokban majd a zombi medék fognak megenni. Városban pedig az emberek hozzászoktak az, hogy nem mennek társaságban, nincsenek majd partik, mindenki bezárkozik a házába, teszteli a vérét, amikor kint volt a szabadban, mert lehet, hogy megfertőződött, és akkor neki annyi. És ad egy viszonylag jó virológiai hátteret, hogy ez nem úgy alakult ki, hogy egyszer csak történt valami, hanem kettő gyógyszer az egyik, ami a megfázást próbálta gyógyítani, a másik, ami a rákot. Az, azt egymásnak engedtek, és ez új mutálódott, hogy az emberek, emberek zombivá váltak, akiben ez felgyőlem ez a vírus. És ebben a világban követi három darab blogger az elnökválasztási kampánynak az egyik esélyesét, és egy piszok jó politikali thrillerjáll össze. Egyetlen egy gyengeség van a mert nagyon működik, nagyon felpörög a végére, Egyszer csak akció lesz a sok elmélet helyet meg a világépítés helyett elkezdenek történni a dolgok, és kiderül, hogy itt iszonyatos gonoszok mozgolódnak. Az pedig az, hogy időnként a szerző az idéz ezeknek a szereplőknek a blogjából, és bár arról van szó, hogy a blogok leserélték a sajtót, meg itt ez a fő informális forrás, mert amikor kitört ez a nagy, nagy járvány, akkor, akkor a blogok azok rögtön megírták, hogy mi van a sajtó, pedig próbálta elkendőzni. Ennek elére ilyen én blogok vannak, és mindig nagyon az ő életükről filozofálnak, ez tök tesz időnként a karaktereket. Hogyha ettől el tudtok tekinteni, akkor viszont nagyon jó könyv. Te egyébként így zombi témából olvastad a Zombie Survival Guide című Max Brooks könyvet? Nem még. Hú, hát a legeslegjobb munka ebben a témában, tehát nem csak hogy leírja ő is a, a vírusos, meg a történelmi alapjait, hogy hogyan alakultak ki a zombik, hanem nagyon hasznos tippeket és trükkeket ad, különböző környezetbe, falun, városban hogyan tud túlélni egy-egy ilyen zombi és tényleg abszolút fel lehet készülni belőle. És ugyanúgy ennek a Max Brooks-nak a zombi világba a következő könyve, ez a World War Z, amiből itt most készül valami nagy költségvetésű film, és abszolút azt is tudom ajánlani, az így a szemtanúk, különböző szemtanúkon keresztül mutatja be, hogy mégis hogy történt ez a, ez a zombi háború és tényleg nagyon jó, abszolút komolya, komolyra veszélyes, szenzációs. Jó, ennek mindenképpen utána A guide, egy... ez történetet is mesél, a guide. Az, a... Igen, tehát van a könyve, egy nagyon alapos, vagy... nagyon alapos biológiai áttekintés, virológiai szempontból is utána egy, egy ilyen történelmi átfogó kép, egészen a korai időkre, középkorba visszanyúlva, hogy, hogy ott már milyen jelek voltak erre, és tényleg a jelenkorig hát, végvezeti. Hát, hát... Tehát ez egy Ez száraz, száraz non fixen. Non fixen. Non fixen. És tényleg, tehát maximális komolysággal ez adja azt, hogy tényleg szenzációs lesz. Úgyis mindenki gondolkodott, már szerintem üres óráiban azzal, hogyha itt most azonnak kitően a zombi apokrész, és akkor kit kéne összeszedni, j hová kéne elmenekülni, és, és ki tud lőni a bandából. Én nagyon konkrét lépéseket tudok tenni, ha ilyen történne, és majd titeket is beavatlak. Mindenképpen Köszönjük. megköszönjük. Na, a másik pedig a Antal Jóskának az ID-je, az pedig a Skynet után történik, illetve a regény első három oldalán felélednek az Intel k processzorokba elrejtett különböző magok, amiből összeáll egy ilyen mesterséges intelligencia, és innentől kezdve három embert követünk, vagy két és felet. Az egyik, aki úgy gondolja, hogy ez az intelligencia, ami miután ismertet az emberek, hogy ő itt van, és ő a javukat akarja, és mostantól kezdve ő dönt itt fontos kérdésekben. Onnantól kezdve ennek a hívőjévé válik, mert a világ tényleg elkezd javulni, hogy kiépítjük az emberi hülyeséget belőle, és az emberek tényleg elkezdenek jobban élni. Van egy másik nézőponti karakter, aki, aki ezzel nem ért egyet, és a szabadságát szeretné vissza, és emiatt hát nyomokban íratlan hülyeséget csinál, vagy legalábbis addig lázad a rendszer ellen, amíg lehet, és van egy. Egy ilyen rejtett ember, aki folyton megjelenik, és aki majd végén eldönti az egészet. És annak ellen, hogy Anta Jóskának a regényei azok rendszerint a magyar internetszőktől nagyon rossz kritikákat szoktak kapni, vagy ilyen zseniális filmek törnek ki alattuk, annak ellenére ez egy remek könyv, aminek nincsen igazából jó vége, hogy el kell gondolkodni, hogy megérte ez az egész, ami történt, hogyan döntöttél volna a Hősök helyett, mert, mert az nem lehet, hogy hogy egyszer csak így alakulna a világ, hogyha felébredne a Skynet. És ez is egy ilyen nem ortodox megoldása a problémának, ezt ezért ajánlom, mint ahogy a, a Grant is azzal foglalkozik, hogy hogyha 20 éve köztünk vannak a zombik, akkor, akkor hogy néz ki a politikai élet, úgy a, a Jóskának a regény is úgy néz ki, hogy hát hogyha fel kell a Skynet, akkor hogy néz ki a minden nap. két kérdés. Az egyik az, hogy jót tudom, hogy ez, is, ez csak ebookként jelent meg, ez két formátumban jelent meg. Az egyik, az egyik egy PDF, a másik pedig egy megvásárolható e-book, de printje úgy tudom, hogy nincsen. Aha. És a másik az, hogy szerinted lesz most flame? <gül> tehát, hogy ez a könyv viszont így elnémítja azt a... Tehát mindenkinek most így választod, és megnyugodnak, hogy... Ez úgy is el akartam valamikor mondani nagyon sok embernek. Szerintem lesz flame. Mert... A magyar cifi nagyon kicsi, nagyon kedves, mindenkit nagyon jól ismerő mocsara, az úgy is képes és film meggenerálására. Ez, ezzel együtt fogunk élni, szerintem még évek kikialása alapon működik valószínűleg a dolog. Aha, jó, oké, okay, oké. Okay. Mindenképpen, Így, láttam, és, és nálam fenn van a listán egyébként a könyv. Nagyon ajánlom, illetve mivel film lesz, azért készíts be otthonra fákját, meg ö, benzinlámpát, meg Aha. Ez egyébként zombi támadás esetén is hasznos, tehát Igen. Jó, van, én egy teljesen más témát találtam, javasolni fogok két önéletrajzot. Mind a kettőt egyébként hangos könyv formátumban vettem meg. Nekem tényleg az a tapasztalat, hogyha ilyen különösen színészről szóló önéletrajzokat akar olvasni az ember, akkor nagyon hozzáad, hogyha hallgatja a, a, a színész hangján ezeket a dolgokat még hitelesebbé, meg érdekesebbé teszi. Különösen ha, ez az, í, ez az író, meg színész, mondjuk a William Shatner, aki a Now című önéletrajzi könyve nemrég jelent meg, és valami csodálatos élmény, tehát én nagyra becsülöm őt, mint, mint embert, meg mint komikust, esetleg színészként is lehet róla beszélni, de azt hiszem inkább a humor, ami bejön. És nagyon kedvelem egyébként a, a legutóbbi pop zene lemezeit is, amit tényleg mindenkinek tudok javasolni. A Shatnerben nem tudom mennyire szeretitek nekem az a zseniális, hogy ő maximális teljes komolysággal tud olyan módon kommunikálni, nem tudja egyszerűen az ember eldönteni, hogy ez tényleg ennyire hülye. Vagy viccel. És, és egy pillanatra se árulja el magát. Tehát az utolsó pillanatig ott van a fejedbe ez az eldöntendő kérdés. És így a könyv, könyv egy kicsit azért mögé enged, de, de itt is a megfelelő komolyság ott van. Beszél a Star Trek-es történetekről, kapcsolatokról természetesen, meg gyerekkoráról, meg mi történt azóta, ugye T.J. Hooker azt nem szabad elfelejteni. É. Érdekes, érdekes dolog egyébként, hogy ilyen nem geek környezetben beszéltem erről a könyvről, és így nem ugrott be az embereknek ki a William Shatner, és akkor startek, és akkor még mindig így nem, nem jött meg, és akkor mondtam, hogy TJ Hooker akkor volt a JA. Tehát van egy, egy, egy csomó ember, aki, aki inkább Hooker karakterével azonosítja őt. Ti most, becsukjátok a szemeteket, akkor... Mi jön elő? William Setner kapcsán. S Sajnos körkapitány. Nekem hooker. Ahogy, ahogy így áttrózik a kocsinak, a, a, a motorház tetején enyhény pocágosan hát, már. Tehát <gül> Igen, igen, igen. Akkoriban nem volt más. Tehát a, ez a, a TJ Hooker az a sorozat volt, amit akkor néztünk, tehát így mindig volt valami sorozat, de nem volt sokfajta egyszerre. És Star Trek, akkor jött be, amikor már választottam, és én nem is vagyok egy nagy Star Trek fogyasztó, bár eddig ö, nem volt vele bajom, de nem kattantam rá. Aha. Nekem egyébként a Star Trek az, az inkább a Next Generation, szóval azt néztem én, én fiatal koromban, ugye, amikor Először lehetett hozzájutni ilyen kalóz dekóderekhez, amivel adásokat lehetett venni, és akkor a, a Sky channel meg, meg ilyen csatornákon lehetett nézni a Next Generation epizódokat, és nekem az azt Star Trek, de persze utána megismertem a, az eredeti sorozatot, és William Setnert és a parókáját, és felejthetetlen. Egyébként ez, ez tipikusan az a hangoskönyv, ami sajnos nem jó út közben, mert folyamatosan felvihogok, és tulajdonképpen azzal nincs baj, hogyha egy vidámnak látnak az emberek közlekedés közben. Csak valahogy úgy érzem, hogy, hogy néha úgy érzik, akik szembe ülnek, hogy őket röhögöm ki, vagy valami, és attól így kínossá válik. Szóval ezt inkább így itthon, itthon hallgattam. De kihagyhatatlan tényleg. Másik önéletre, ez nem biztos, hogy őt ismeritek, bár Gabi, te biztos. Ez a Rob Lowe nevű színész, aki még így a fiatal korunkban a Bravo magazinok címlapján gyakran szerepelt. Igazából mint színész, talán mostanában sikeresebb volt ez a West Wing sorozattal, amit ismerhettek, de, de régen inkább így a Bravo magazin, meg így a Lifestyle szempontból volt sikeres. Ilyen monakói hercegnő volt a nője, meg ilyenek és matricák voltak róla, hasonló. hasonlóan. Nem, nem is azért vásároltam meg, mert mint színész fölnéznék rá, nem egyszerűen érdekelt a története, és nyilván segített neki marketingben, hogy jó barátja Charlie Sheen mostanában gyakran van a hírekben, és persze az ember szívesen elolvassa, hogy mit, mit mesél róla, fiatalkorukban mit csináltak. De egyébként nagyon szimpatikus ember, én nagyon megkedveltem a könyv olvasása során, megnéztem egy korai filmjét, amit még Francis Ford Coppola volt csinált, az egy cím, hogy The Outsiders, és nagyon érdekes volt egy olyan jó nagy fejezet tulajdonképpen arról szó, hogy ez, ez a film hogy készült, hogy mi volt mögötte a művészi koncepció, a rendező oldaláról, az ő oldaláról, hogyan készültek erre, hogyan építette föl a karaktert. És hát a filmet végignézve abszolút egy, egy, egy mellékszereplő volt. És érdekes látni, hogy az ő szemszögéből hogy néz ki egy szerep, és utána mit lát belőle az ember. És hát tényleg ezt, ezt is tudom javasolni még akkor is, ha mint színész esetleg nem nagyon érdekli robló az embereket. Ádám, neked megvan ő valamilyen szempontból? Te ezért fiatalabb vagy? Ut utána googliztam, abszolút nem tudtam, hogy láttam vele filmet. Aha. Aztán rájöttem, hogy tek for Smoking-ba játszott valami szerepet annyira, hogy a Wikipédiában már benne legyen a rövidített Aha. Abszolút nem rémlik a fickó. És még egyébként máshol is láttuk mi a címe annak a a James Bond Spoof filmnek, amiből több epizód is volt, és sikeres volt. Austin Powers. Igen, az Austin Powers-be szerepel, mint, mint uh, valakinek a fia, de, de ott is egy ilyen mellékszereplő. De azt is érdekes, hogy ő hogy hm. éli meg a túloldáról. Meg hát tényleg ezek a sztorik a 80-as évekből, tehát azért lehet tudni, hogy ott milyen lifestyle volt a, a klubokban, meg a az italok, meg a kápszerek, meg minden is vicces elolvasni, hogy milyen volt a másik oldalról. Szóval ezeket tudnám javasolni, mind a kettőt egyébként az odiből.com előfizetésemről töltögettem le, és ezt olyan dolog, amit innen legálisan magyar, magyar kontóval is lehet csinálni, és tudom javasolni mindenkinek. Ott figyeld egyébként, hogy vannak időnként ilyen ingyenes könyvek? Hát nagyritkán, nagyritkán, nem, nem olyan gyakran, de szoktam figyelni. Volt valami ilyen nagyon jó skifi gyűjtemény dolog, valami Meta... Metatropolis, amit mémény. azóta sem hallgattam, meg az Amuskázi. Is van benne. Szóval. Többek között, igen. Meg az elmúlt hónap egyik mémje is ott, ott zombi, jelent meg először, szóval, így van. Meg a God of Fuck to Sleep. Igen, igen. Tehát az egy, egy csoda. Tehát, hogy amikor, amikor valami így összejön... Nem tudom, Gabi, neked ez, ez meg volt -e? Ez egy verses mese tulajdonképpen, egy ilyen lapozós gyerekkönyv mintájára, amit elavás előtt próbál az ember a gyerekének olvasni. Az a cím, hogy Go the fact to sleep. Talán így nem kell a podcastra explicit tagot kirakni, mert angolul mondtuk, és talán nem. felefér ez a magyar, magyar podcastba. Minden esetre, ami fantasztikus benne, hogy Annyira tökéletesen eltalálták, hogy Samuel L. Jackson olvassa ezt fel, hogy valami hihetetlen. Tehát ez egy top művészeti alkotás. És ezt is ingyen le lehetett... Mindenképpen történni. érdekel. Neked kelt, akkor megvan. És mivel egy ingyenes, azért kölcsönadható, ugye? Azt nem tudom, hogy kölcsönatható, de YouTube-ban egyébként a címére, amit nem mondok el harmadsz, hogy semmiképpen ne tájának, hogy minket a okay. simán meg lehet találni. Körbeosztottam már a kisgyerek Aha. ismerősaknak egyébként mindenki szerint rendkívül hiteles érzéseket közvetít. Igen, tehát az a kétségbeesett, de egy kicsit kilátástalan próbálkozás is, hogy elaludjon az a gyerek, tényleg Aha. totál átjön. Jó, Google-be beírtam, és a második találat mármint a, a God után már rögtön ez dobja fel, mert el. És be is fújjuk is linkeljük. Okay jó Jól van. Szóval ezek látszik, hogy sokat olvastunk, míg azért adódott egy pár téma. Nem tudom, például beszélhetnénk arról, ugye Greg barátom kérdezi, hogy mi olvasunk könyveket, ez jó kis ilyen kocka téma. Én nagyon szívesen beszélek erről nektek. Gabi, mondja de, hogy te min, min szoktál ebookot olvasni? Nagyon gyorsan mondom el, mert én azóta olvasok ebookot, ami ott a az a telefonom, ami Android fut, uh -huh. és ezzel egy ingyenes olvasóval gyakorlatilag tehát uh -huh. nem megkülel olvasgatok, tehát nincsen még külön ebook olvasom. Egyelőre ezzel is éppen, hogy ki tudom tölteni a szabad időt, vagyis éppen, hogy tudok rá szabad időt allokálni. Uh -huh. Elégedett vagyok vele, szerettem volna egy nagyobb kijelzőt, pont egyébként az ebook olvasás de de telefonnál ez sajnos nem annyira jó, hogyha túl nagy a kijelzője szerintem. Uh -huh. Ez a női vonal. De inkább ti a kütyükről. Ádám, te mit tolód? Abszolút nem vagyok igazából kütyűs ember. Nekem van egy kindle a második generáció, ami még csak 3G-vel létezett. Ami miatt a világ nagyobb bár még pontján tudok nézni wikipedia és Google Maps-et, mert ez a kettő, amit ilyen értelmes módon meg lehet rajta jeleníteni. Meg talán Gmail. Az az egyik olvasó a másik, meg a telefonom, ami úgy nálam szokott lenni, és de itt annak az egyik kémregényét olvasom, kocsmázásunkból hazafelé, nagyjából én öt oldal per kocsmázás sebességgel. Ú. egyik legnagyobb kedvencem, melyik, melyik könyvet olvasod? Az Ipcrest file. Ez szenzációs, és a filmet is imádom belőle. Michael caine I... is egyébként nemrég hallgattam meg az önéletrajzát, és az is inspirált, hogy végignézem a régi filmjeit. Beszólatok egy kérdést, hogy, hogy kellett neked ez az öt oldalas olvasás, ez mennyire rontja az olvasmány élményt? Roncs, teljesen, roncsolja vagy pedig ez? Teljesen roncsolja, darabokra szette? Legalább három alkalommal döntöttem már el, hogy akkor most valamikor hétvégén leülök és két órát elolvasom a könyvet. Uh -huh. És aztán mindig jön ez az átok, hogy és akkor esnek be újabb könyvek. Azt láttam, hogy azt most mégiscsak meg kéne nézni. Uh -huh. Atya Úristen valaki uh -huh. ajánlotta. Uh -huh és bekapcsol a belső ebook hörcsög, és beszerzek három másik könyvet. Aha. De, egyébként, de egyébként te inkább papíron olvasol, vagy, vagy azért a Kindle az gyakran van használatva? Én nagy százalékban kindle olvasok most már. Uh -huh. Nagyon utálok könyvet postáztatni magamnak. Uh -huh. Korábban azért nem vettem annyi angol irodalmat, mert annyira türelmetlen ember vagyok, ez a két hét vagy három hét amíg átér repülővel meg, meg átúszik vele valaki, meg ilyesmi, az, az nem volt jó. Én is így vagyok vele és most, hogy megnyomom a gombot is ott van, az, az csodálatos. Sőt, most gyakran van úgy, hogy tudom, hogy valami kedvenc írómnak jelenik meg könyve, és akkor benyomja az ember a pre-order gombot, és amikor megjelenik a boltba, letöltődik az olvasóra. Tényleg fantasztikus élmény. Egyébként én meg iPad-en hát én... szoktam főleg olvasni, nekünk is van itt a családban egy Kindle, de az iPad-et használom másra is, meg világvit is, tehát így, ha ágyba párja mellett olvas az ember, akkor kevésbé zavaró. És egyetlen hátránya, hogy ha mondjuk strandon próbálkozik vele az ember, akkor csak magát látja a, az üveg felületen. Ami egyébként nem gond, tehát nincs azzal gond, hogy magam látom, de olvasni nem jó. Mm. Uh -huh. Nézem közben Greg levelét, azt kérdezte még, hogy Amazon kindulat milyen kell regisztrálni, nagyon gyorsan válaszolnék, hogy... Az angol amerikai okántal olcsóbb, de egy idő után IP alapon le fognak buktatni, és nagyon udvariasan kétszer háromszor, négyszer megkérnek rá, hogy akkor visszamennél le abba a boltba, ahol, ahol te valójában tartózkodsz fizikailag, és akkor vannak ezek a két dollárra drágábbak a könyvek. Uh -huh. És akkor nem érdemes itt időnként egy, egy amerikai proxival belépni, hogy legyen olyan is, hogy olyannal léptébe, és akkor nyugi van? Tehát nem tudsz erről? Macerás. Uh -huh. Én szerintem mindenképp megérin, nekem folyamatos élmény, hogy Ugye PlayStation a PlayStation Network-öt mondta Greg is példának, meg egyéb helyen is más-más katalógus van különböző piacokra, és szinte mindig az európai az kisebb, aztán azon belül, amit mi itt Magyarországon elérünk, az még kisebb. Tehát nekem fontos, hogy akkor azt, ami megjelenik, azt én elérhessem. Tehát én hajlandó vagyok ezért küzdeni egy kicsit, és én próbálkozom továbbra is amerikai kontóval. Nagyon, hossz, nagyon sokáig a Hallandóvél kell menni egy könyvnek a megszerzésében legálisan. Uh -huh. Végignézek 5, meg 6, meg 8 boltot, meg hasonlók, aztán a végén jön a kalózkodás egyébként. Uh -huh. Ma pont ennek a Myra Grantnek írt, miközben olvasom a második kötetét, ami egy IRT csatornáiról jött le nagyjából két másodperc alatt, hogy benne volt a Hugo Waterspecben, nagyon jó, zseniális a könyv, mert nagyon élveztem. Mi lenne, ha árusítaná is olyan helyen, ahol meg tudom venni, mert XY és Z uh -huh. van Látom, hogy létezik a könyv, és azt mondják, hogy erre felé nem lehet megkapni, csak nagy Britanniában. Uh -huh. A következő adásban visz, beszámolok a válaszára, hogy a kapok. Jó, van. Ez, ez egyébként tényleg érdekes téma. Próbálkoztunk azzal, és talán emlékszel, hogy én megvásároltam valamit ez a, az amerikai ökántal, és megpróbáltam kölcsönadni neked. És például ez nem működik. Tehát így látszik, hogy ez a jogvédelem, meg DRM, meg egyéb téma, ez egyszerűen továbbra is borzalmas élmény, hiába próbálkoznak egy picit élhetőbbé tenni, de azért egy papírkönyvvel még mindig sokkal több mindent tudunk csinálni. Ilyen ki kell sakkozniuk még azt, hogy ez a DRM egyáltalán megéri nekik? Hát, én nem tudom elképzelni, hogy ez megszűnjön, de anno én ugyanilyen biztos voltam benne, hogy zene nem lesz így MP3 formátumban elérhető, örökre rajta lesz a, a Windows médiás DRM, meg ilyen szörnyűségek, és látszik, hogy egyszerűen a piacki erőszakolta. Nem tudom, hogy ennyire, mondjuk talán nem ennyire aktív így az e-book, varez téma, hogy, hogy ilyen hétköznapi fogyasztók is tudjanak beszerezni, és tényleg nyomást gyakoroljanak ezzel a forgalmazókra. Elég nagynek tűnik az e-book, csak még keveseknek van olvasója, de egyébként ugyanolyan probléma lesz ez, mint az MP3. Most már ilyen teljesen hagyományos, letöltöd a legújabb Sterbit-típusú torrent is vannak fent könyvek. Jó van, hát lát, meglátjuk majd, hogy kügyetek linkeket. Jó. <gül> <gül> Jól van, akartok még valami témát, vagy ez úgy elég lesz egy adagban? Szerintem kész vagyunk. Mondjad. Szerintem elég. Elég, uh, inkább majd a következő adásban fogjuk elmondani azt, amiről most csak az felkeltjük a kíváncsiságot. Én jó. még bedobnám a legközelebb adásba azt a témát, hogy, hogy a, a könyvesbolt és az elektronikus vásárlás uh, pro és kontrája. Mert én még minden a napig imádok könyvesboltba járni, és, nem és, és ezt az örömet én még szívesen átadnám másoknak. <gül> Vagy jó. megtudni, hogy milyen örömet vannak, amiből én kimaradok. Ezzel jó fogunk tudni majd így ütközni, ez tök jó. Ez egy tökéletesen sci téma egyébként. A 18 óra után is híthatató könyvesbolt álma például egy ilyen. Igen, igen, igen, igazad van. Jó van, hát akkor köszönöm, hogy most behívtatok, aztán hallgatók meg népszerűsítsék az ismerőseik között ezt a podcastot, mert kevés ilyen van, és szeretnénk minél többen meghallgatnák. És most a blogbejegyzésben majd berakjuk azt a linket, és ahol iTunes Store, ugye a podcastok között meg lehet találni a a hármas könyvelés adást, és akkor ott ilyen csillagokat lehet nekünk adni, amitől előrébb kerülünk a listán, és ezt meg is kérném, hogy majd klikeljetek rá, meg ratingben rétingben nyomjatok sok-sok csillagot nekünk. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!